خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغلم لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نرى درغي حديث وقال فضل الجماعة وضلكم عن ماذا وجماعته دعوت ركاجي على بي هوليرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وإذا صلى لم تزل الملائكة تسلي عليه Ma dame fi musallah. Allahumme salli alaihi Allahum arham. Ola je zalu fi salatin mentadara salah. Odebu Horeire, adi Allahu anhu, se prenosi da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao Namaz čovjeka u džematu u odnosu na namaz čovjeka u njegovoj kući ili na pijaci povećava se za dvadeset i pet deređa. Razlog tome Jeste, kaže poslanik sa je kada čovjek uzme abdest propisno, potom iziđe u džamiju, a ne izlazi nego radi namaza, neće učiniti jedan korak, a da mu uzvišeni Allah neće zbog toga koraka dići stepen i obisati mu jedan grijeh. A kada klanja, meleki ga blagosivaju dok je god na mjestu gdje je obavio namaz kažu gospodaru naš blagosoviga, gospodaru naš oprostimu, a on je u namazu sve dok iščekila drugi namaz. Ovo je hadis, ebu Horejde, a preto smo imali hadisi Bromara, koji govori o nagradi u džematu, da čovjek koji klanja u džematu da ima 27 stepeni, pa smo to pomirivali, možda nekih desetak načina pomirenja ti hadiza smo spomenuli. O Ebu Horeiri smo govorili u njegovoj biografiji. Ovdje kaže Salvatore Ređuli namaz čovjeka što obuhvata isto tako i žene. Namaz čovjeka kada iskaže obuhvata isto tako i žene jer kada dođu šarijetski propisi nema razlike među uštaraca i žena. I ovdje ima jedno pravilo koje je bitno da se zapamti. Svaki propis koji je došao u šerijatu, u kontekstu koji se odnosi na muškarce, isti taj propis automatski vrijedi i za žene, osim ako postoji šerijatski validan argument koji žene izdvaja iz tog propisa. To s jedne strane. A s druge strane, svaki propis koji je došao za žene u šerijatu, on ne vrijedi nego za žene, osim uz šariatski propis koji ukazuje da se taj propis isti odnosi i na muškarce. Sada razumijeli? A da ponovimo. Svaki propis koji došao u šariatu koji se odnosi na muškarce, propis određeni ispominje muškarce, taj isti propis vrijedi i za i za žene, osim ako imamo dokaz koji nam ukazuje da ne vrijedi za žene. Dok svaki propis koji je došao, došao za žene, on se ne odnosi na muškarce, suprotno no je prvom, osim uz argument šarijatski koji nam ukazuje da on vrijedi i za drugi pol. Pa ovdje kada je rečeno salator ređuli namaz čovjeka, odnosi se odmah i na koga? Osim ako ima argument da se šta? Ne odnosi na žene. A imamo argument? Nemamo. Nemamo argument da se hadis ovaj ne odnosi na žene. Imamo hadisa koji ukazuju da je nama žene bolje u njenoj kući, tako dalje, ali to ne ukazuje da je šta. Njoj je zabranjeno da ide u džami, jer su konele, a sahabik je u vreme poslanika u džami, normalno. Jer je došlo u hadisu koga biliži, imam Ahmedi, imam Ebu Davud i drugi sa dobri mlance prenoslaca, da je poslanik s.a.v. rekao in ne nisa šehaj kur ređali. Žene su rođene sestre muškarcima. Ka se tiče čega propisao da bi shvatilo se globalno, šakajk je rođeni, njeli, brati ili sestri. A ovdje je šakajk, znači, po istolijećeni kao što su brati sestra, ovaj, kao što su dva brata, isti propisi vrijede za njeli, tako, ili dvije sestre, tako je ovdje za moškarca i za ženu, isti propisi vrijede. Pa znači, kada se kaže salator ređuli, misli se i na moškarca, misli se i na ženu. Ili kad se kaže, ko uradi tako i tako, njemu pripada to i to, ko uradi to i to, To se i na jedan i na drugi pol bez razilaženja među islamskim učenjacima. Da li je namaz žena vrijedan kao namaz muškaraca? Tu postoji spor među islamskim učenjacima. Pa kaže imam Rubjani da po jednom mišljenju košafijskih učenjaka da je namaz žena kao namaz muškaraca da je vrijedniji za 27 stepeni. Drugo mišljenje je da namaz muškaraca vrijedniji od namaza žena u džematu. Znači ako bi žena žena, kanjao i džemat muškaraca, čiji je namaz vrijedniji? <coughs> Kažu po drugom mišljenju vrijedniji je namaz muškaraca zato što uzvišen je Allah ženu rekao I muškarci su nad njima a, za jedan stupanj iza žena. Kažu to je dokaz da je vrijedniji namaz muškaraca. Allah najbolje Ovdje kada se kaže salato ređuli til džema namaz čovjeka u džematu misli se na namaz u džematu gdje? U? U džamiju. Šta je dokaz tome? Ovdje kaže se Summa mescit, potom ode u džamiju. Tako je došlo znači u hadisu. Pa na me isti hadis šta? Dokaz da se odnosi ovo u džematu da neko ne bi mislio nema veza ima džemat vam do ima garaža jedna, trojica ljudi se iskupili, dogovorili se da otvori da to bude takva nekakva ne, mjesečidna kakva džamija njima lokalna, a ima tu džamija centralna gdje se klanja i sa svi dolazi, ne, nego spremi se i ode u džamiju. Ode u, u džamiju, tako kaže hadis poslanika, ne izlazi nego radi namaza. Ne izlazi nego radi namaza. Znači otišao je da obavi, da obavi propisani namaz. Bolje je od namaza čovjeka u njegovoj kući ili na pijaci, misli se u dućanu gdje radi, ako klanja, kako? Pojedinačno. Jer ako ti koji su u kući, nema nigdje blizu džamije, pa klanja u džematu, onda ima šta? Nagradu džemata. Nagradu džemata. Iako je Ibnu Tin, rahimahullahu teala, u komentaru na Buharin Sahih, rakao kaže da to se ne odnosi na ljudi koji bi klanjali na pijaci, da imali U džematu da bi imali nagrodu pojedinačnih planjača, kaže vraćujući se s polješnjem značenja ovog hadisa. No međutim, ispravno je ovaj da je ovaj stav pogrešan, nego da bi takvi ljudi imali nagrodu. On to objašnjava tako što je pijaca mjesto gdje se i tako itd. Jeste pijaca mjesto gdje se kupili šeitani onome koje je pokoran šeitanima i ko se pokori njihovim jeli, ovaj spletkama, a nije za čovjeka koji dođe po potrebi da uzme ono što treba uzeti. S tim što je razlika da čovjek koji bi klanjao svojoj kući nema kapu nagradu. Nema nagrad odlaska, hodanja, jer se kaže, popisno sad li si pa iziđe i ode u džamiju za svaki korak. Ti nemaš koraka, ti su u džamiji, ti su u svojoj kući, ili su u džičanu gdje klanjaš, vas troječak četvorca radite u džičanu, nigdje nema džamije, poručite ezani kamet, klanjate, nema znači hodanja. S te strane bi namaz imao šta manju, nagradu, ali ona nagrada koja je prvo bitna, oni 25. Ili 27. stepeni, ona ona uvijek ostaje aktuelna. Потом se propisno abdesti kada se ovdje govori o propisnom uzimanju abdesta misli se na upotpunjavanje vađide, farzove, to su sunnete adabeste moguće što se tiče abdesta, da ne misli se samo na farzove. Je to nije potpuno upotpunjavanje abdesta. Potom se abdesti odnosi se na čovjeka koji se abdesti iznova. Nema abdesta ili čovjeka koji mijenja abdest. Isto čovjeka koji mijenja abdest znači računa se od onih koji se propisno abdestile. Summe haređ, potom iziđe. Ovaj izlazak, potom, ovaj veznik, je ne govorili šta on povlači za sobom. Srećajte se kad smo govorili fe, ue, summe. Kad ulaze dvojica na, na vrata, jedan i za drugog. za drugog. Kada, kada ulaze, kada dođe we, fe, thumme. Sve u arapskom objašnja je veznik koji ukazuje na nešto što dolazi iza toga, no međutim sve su različne značenja. Pa kažemo ušao je dehale muhammed o zejid. Dehale muhammed o zejid. Ušao je prvo muhammed, potom zejid. No međutim ne znamo koliki je vremenski period među njima. Moglo je biti sekunda, dvije, pet, može biti minuta, deset minuta, sahak vremena, kažemo, dehale Mohamed o Zeid. Znamo da je poredak, da je prvo ko ušao? Mohamed, pa potom Zeid. Ali ne znamo koliki je vremenski period među njima. To je kada dođe vau. Wow. Ali kada dođe fe, dehale Mohamed, fe Zeid, tada znamo da je ušao prvo Mohamed i odma nakon stopenja gove ušao je ko? Zeid. odma. Znači, ima radost sredi, ima šta? Teorije, A, znači da su jedan i za drugoga ušli. A kada kažemo da je Muhammedun Summe Zaid, ušo je Muhammed Summe, kao ovdje Summe Haređe, onda ne znamo niko je prvi, ne mora zašto znači da je ušao Muhammed, može biti Zaid prvi, ali ne znamo koliki je šta vremenski period, ništa ne znamo. Pa je ovdje došlo Summe Haređe, mora li odmah izaći onda? Ne mora. Zato sam ovo spomenu ove tri stvari da kažemo ne mora odmah izaći. Ne mora odmah izaći. Ne bi tako mislio summa kaređu, potom izađe aksantabilstio i ne iziđem, nemam te nagrade ili moram ponovo oblisti, što to meni ne. Znači taj obdesviedi bi budeš onako pola sahata ili sat vremena, nije nije bitno. Iako je bolje čovjeku da iziđe odmah zbog riječi Allaha te barake o taala, ulaiy ka yusaliun fil khairat hum lahasabiqun. To su oni koji hituju da čine dobra djela i u njima uh, druge treti ću učinjeni ti dobri djela i u sari'une to je žure hitaju da čine dobra djela znači neće puno čovjek s otim otezati i skljevati ne izlazi osim da obavi namaz na osnovu spolješnjeg značenja hadisa vidimo da je to koračanje i brisanje grijeha i uzljedanje stepeni vezano za što za izlazak u džamiju Radi namaz. Znači, ako bi čovjek krenuo u džami ushodno s poljašnjem hadisa, radi zikra, ili naprimjer krenuo u svojoj džami, lokalnoj džami i krenuo u ikindiju, i nakon toga zna da ima u glavnoj gradskoj džami naprimjer predavanje, posle ikindije, i odje na predavanje i vrati se, nije krenuo u toj džami, imao tu nagradu. Shodno hadisu i s poljašnjem nema, jer kaže se, jer kaže se ovdje, sara", ne izlazi nego radi namaz. Osim glede Može li imati nagradu za predavanje što korača? Može, a ne mora znači će imati tu nagradu. Je ne može se vjeriti, ne znam kako predavanje se može vjeriti ime sa. Evo, nema tog predavanja. I ružno je to predavanje zbog koga mi je ostali namaz. To je namazko vrijeme, kada ne ne mi smo u zdanju, mi tičemo zdanje. Ružno je to zdanje i to zdanje neće koristiti da nije lukne na hirat. Pa je namaz znači od najvećih, od najvećih obaveza. I ovdje je znači a, vezan izlazak za džamiju preciznije za obavdanje za na namaza. Dižu mu se stepeni. Ovo dizanje stepeni je li stvarno materijalno opiplivo ili je to nešto simbolično? Allah najbolje zna šta je time tijelo da se kaže no međutim osnova je da bude šta? Simbolično ili stvarno? Stvarno. To je osnovu što. Da bude stvarno i stvarno da ima zaista deređe i stepeni i da čovjek dobiva veće stepene. Ođutim, na koji način mi to šta? Ne znam, Ne znam na koji način. Brišu se grijezi. Brisanje grijeha. Je li to simbolično ili je stvarno? Stvarno se iz knjige se piše o loši grijezi, brišu grijezi? Da, stvarno. Brišu mu se, znači njegovi grijezi. Brišu mu se njegovi grijezi. Da li ostaje tragod iz brisanje grijeha? ostaje. Govorili smo o tome nekada davno ranije. Govorili smo o mišljenjima islamskih učenjaka kada se obišao da li će čovjek na sudnjem danu kada dođe da li će mala već vidi robe ovdje si nešto ovdje se prezvina bijelo. Ovdje si imao nešto pa, pa je izbrisano. Hoće li ga uzvišenja Allahka za kod toga grija ili ga nikako ne spomlijeti. Tu se vodi spor među nemo. No međutim braćo, vi vidite ovako kad bi, učenj, kad bi učitelj bio ovako u razredu i Digne redara, kaže, ko je odsutan, i prvim što redar počne prijičati, uleti mu uju. I sjedne. Poče ga spominjati redar da je odsutan? Neće, on je prisutan. No, međutim, ko je odsutan, odsutan je taj taj. I zapiše Jusufa. I samo što ga je zapisao, samo sjel redar kad Jusufa vrata. Kaže ja za kasnije autobusa. I uzme učitelj, a ona je brisač, i pobriše ga. Pero. Ali je li, je li popisao u ili je ostavno trag? Ne može u potpunost. Trag je ostavno. Može ga u potpunost popisati. I sad kad dođe tam razinista rješena lista, lista kaže Jusuf. A, ovo sti za kasnije. Dobro, idemo dalje. Neće šta? Pitate što je bi bio. Ali ima šta? Ima trag. Ne trebamo mjeriti mi ahiretske stvari sa dunjalučkim. Bože, sačuvaj, to je zabranjeno. No, međutim, hoćemo da nama približimo sliku da je čovjeku bolje da ne počini grije, pa da onda traži oprosta, pa hoće mu se oprostiti, neće se oprosto naživio, iz početka ovaj, ovaj, uzmi sebra hatluk, pa nemoj ga činiti i nećeš, nećete klava boljeti. Je bolje je, li čovjeku da ga glava ne boli, nego da pije spirine. Dalje kaže, hupan hu biha hapija, biće mu izbisano, znači jedan loš grije, kaže imame daudi, A ako nema greha, onda će taj drugi korar biti šta? Dizanje stepeni, ponovo isto je, sad nema šta bristiti. No, mi je ovdje važno naprej to pa se pokaza, a koje je taj ko nema greha? Koje je taj ko nema greha? Ako, ali še ono uspomne poslanika saznam. I jav utvira Allah, da bih Allah, Allah oprostio one prije, priješnje i kasnije propuste i tako dalje. A pa Allah, me Allah ti oprostio s to što, to što si im dozvolio, on ti oprostio Pa onda nakon toga može kazati da nema propusta i da Iako za grijehe poslanika kažemo da se to propusti, a ne grijezi. Kažemo, ali ovo je više teoretski, znači kada čovjek ne bi imao grijeha, onda taj drugi korak mjesto brisanja grijeha bio dizanj stepeni. Znači ne bi mu bio naprazen, ne bi to bio prazen hod. Ta kaže, a ovaj drugi korak nema ništa. Nego bi bio šta? Dizanje stepeni. Opet znači ima od toga koris. Došlo u hadisu, koga bi režimao muslimu s nome sahihu, da ćemo Allah za svaki korak upisati jedno dobro dijelo i dići ga jedan stepen i izbrisati mu jedno loše dijelo. I došlo je kod imama Hakima i kod Galbeji Herkija i kaže šehe Albani da je hadis vjerodostojan tako kaže imam Hakim i Zehebi od ukupeta Ibnu Amira da je poslanik sa osavima rekao kada čovjek tako ode u džamiju da klanja Upišu mu meleke, koji pišu dobra dijela, za svaki njegov korak, deset dobrih dijela. Deset dobrih dijela. I on se računa da je u namazu, sve dok se ne vrati u svoje kuće. Odkad iziđe dok se ne vrati u svoje kuće. A u musledu kod mama Ahmeda je došlo, od hadisa Abdullah ibn Amra, da je rekao, oklanjali smo sa poslanikom, sallallahu alaihi vseleme, akšav namaz, pa su neki otišli kućama, a neki su ostali da sjede, pa je... Došao poslanik sa oslame žurno, skoro da su se otkrijevala njegova koljena koliko je žurno vodao, pa kaže, o muslimani, radujte se. Evo, kaže, vaš gospodar je otvorio jedno od nebeskih kapija, hvali se i ponosi se s vama pred melekima. Kaže, ovo su moji robovi, kaže, obavili su jedan parz i sjede, čekaju drugi. I sjede, čekaju drugi parz. Kažu, Allahume salli aleyhi. A gospodar naš blagosloviga. Nije ovdje neka ja kulune ha ja kažu blagosloviga, ali nije spomenuto ovo kažu, nego to se šta odnosi da to meleki govore, to je kao što kaže nam Allah tebaruta kaže wal malaikatu yadkhuluna alayhim kulli bab salamun alaykum. I meleki ulaze iz ima srednica sa svak sa svih strah, strana i vrata. Mir neka je na vas. Šta? Kažu mir neka je na vas. Šta mir neka na vas? Kažu neka mir neka na vas. A pa ponekad je brisanje a, te riječi ovaj ja ču stilistički nego njeno spominjanje, nego njeno spominjanje. U predik imam muslima kaže se Allahumma tubalihi. Gospodar naš, oproстите obumu jeliko primi. Ovi meleki koji blagoslove Planjače mogu biti ljudi koji čuvaju, meleki koji čuvaju čovjeka, jer meleki koji posebno čuvaju čovjeka od zla, pa kada hoće u izličanju Allah da se nešto desi čovjeku, onda meleki izostane. Pa se onda desi ono što je u izličanju Allah odredio. Mogu biti oni, a mogu biti neki drugi meleki. Allah najbolje zna koji se meleki ciljali. Ma dame fi musalla sve boravi u svojoj musalli. Dok boravi na svojome mjestu je klanjao. Pa je ovaj blagoslov koga čine meleki uslovljen da čovjek sjedi na mjestu gdje je obavio šta. Namaz. Mm -hmm. A u predvejku muslima ma dame fi međlisi hi elevi saldafi hi dok je u međlisu kome je klanjao. A došlo je umovati, od evogu rebe da je poslanik sa osalama rekao ko klanja, pa sjede na mjestu gdje je klanjao meleki ga blagoslove kažu gospodom naš, oprosti mu i sminuj se. Pa kaže, ako ustane sa toga mjesta i sjede negdje u džamiji, čeka namaz, on je u namazu. On je u namazu, se do narednog na namaza. Ali šta prekida? Blagoslovo Meleka. Kaže, ima Melbađi, kaže, čovjek koji čeka od namaza do namaza, on ima nagradu kao da je u namazu. No, međutim, gubi nagradu čega. Lago Slovako se pomiri sa mjesta sa koga je i lude sa mjesta sa koga je klanjao. No što je jedan predaj koji bilođe hakim, da je Ebu Salame, Nabda Rahman, rekao, Znate li zašto su obravljeni vječi Allaha, Tebara ki wa ta'ala, ja i juha levine, amenu, ispiru, vasabiru, rabitu, o vjernici, ovi koji vjerujete, budete strpljivi, izdržljivi, postojni obdijite, kažu, ne znamo, kaže nije u vrijeme poslanika saoz bilo takvog gribata kaže nego je bilo čekanje između namaza i namaza ovaj hadis imam hakim se drugi od cemni ispravnim šejh albani kaže da je da je, da je slab da hadis nije vjerodostan isto iz ovoga hadisa možemo zaključiti da čovjek koji kada bi klanjao u svojoj kući pa čekao na mjestu gdje je klanjao jaciju hoćeli dobiti svoje ovaj blagoslov nek Zato što je rečeno šta? U mesčidu, odde u mesčid pa to uradi. Osim Allahu dragi, ako nema čovjek blizu mesčida, pa tako radi. A najbolje zna. Uglavnom, o skolešnog načinja Hadiseta se nosi na džamiju. Međutim, kaže imam El Bađi, uh, to je poznati uh, učenjak, Ebul Walid El Bađi, koji je u 1992. hr. godine, on ima poznati komentar na Malikovu muetu, koji zove El Muntaka, koji je štampa danas osam tomova. Kaže... On je onaj poznati učenjak što je rastio sa Ibnu Hazmom. Ibnu Hazma niko nije mogao boriti njegov, njegov uh, za hirijski meseb. Osim Ebul Volid El Bađi kada je otišao 13 godina izišao, ovaj u sjevernu Afriku, učio uh, meseb malikijski pa se vratio pa bi rastio sa Ibnu Hazmom. Pa bi jedan pobjedio jedan put, drugi drugi put. Poznati Kadija Ebul Volid El Bađi kaže, pitanje iman malik. Čovjek vanja u svojoj kući i čeka od jednog namaza drugog, imali nagradu kao onaj u džamiji, kažem, šala da ima. Šala da ima. To je rekao, imam, to je više imama malika. Kažem, to je super po spolješnjem značenju hadisa, možda je, imam malik mislost odnosi na čovjeka, ne, koji ne ima u blizini džamije, ne može otići u džamiji, sreće o tome, Allah najbolje zna. Neka lama kaže da se ovo veže samo za namaze koji imaju dodirna namaska vremena, s koji se mogu spajati. Recimo, kad čeka povode namaza, čekaš jaciju poslije akšama, ali kaže ne možeš da čekaš akšama poslije ikindije, niti da čekaš sabah posle jacije, niti da čekaš podne posle sabaha, Kažu to ne može. No, međutim, malo najbolje zna, nema ništa što brani, kako čekaš posle podne i ikindije, tako moriš postati akšama, ikindije čak čega? Akšama. Nema ništa što bi, nema ništa što bi branili, Allah uz lišću je najbolje zna. U hadisku u se kaže da meleke govore gospodo našo prostimo i smiluj se, primi mu istifarite obu sve dok ne izgubi abdest. Sve dok ne izgubi abdest. Malem johdis. A kada učini taj haddest onda, onda prekida to i došlo je upredaj kod Buharije. Ode je da je poslanik sa osanima rekao čovjek je u namazu dok iščekuje namazu u džamiji sve dok ne izgubi abdest. Pa je jedan čovjek koji je stranac bio pitao je govore, a kako to da se gubi abdest? Pa kaže dok ne čuješ da je nešto izišlo iz svoga tijela. U ome Hadiso je podstajena obradanje namaza u džematu i u njemu je dokaz da je namaz u džematu u džami bolji nego na drugim mjestima i u njemu je dokaz da čovjek treba kada abdest da uzima abdesta na propisan način. Ne da pretjeruje, pa da pere dijelove tijela više od tri puta, to je šta? Zabranjeno šerijatski Spravljeno je to zabranjeno, hadijsku debu Davuda, na to nam ukazuje, da onaj ko više od tri puta pere, da peteruje i da granica prekoračuje i da je nepravedan. A isto tako ne treba čovjek da bude šta? Nemaran pa da ne pere dobro tijelove tijela. Kada smo govorili tamo o pranju, o potpunjavanju abdesta, mislili smo šta? Da pere po tri puta, jer jedan put je parz. Drugi put je lijep postupak, a treći put je upotpunio sunnet. A četvrti put je šta? Bidati. Četvrti put je bidati, jesno. U je iz dokaz da džamija koja je dalja, da ima veća nagrada u njoj. Zato što ima više čega? Koračanje. Više koraka, više veće optrećenje. Pa je tu veća šta? Nagrada. Osim Allahu, dragi, ako bi u džamiji tamo bio neki imam koji je ovaj čovjek, puno votarija, ili ne daj Bože da se bavi sihrom i slično tome, onda čovjek ima veću nagradu šta u džamiji koja je bliže. Dobro, sihr je veli, sihr je musibet koji je posljedan za sebe. Manje od toga. Jer čovjek koji bavi bavi se sihrom, koji se zna pod nas bavi sihrom i za njega se ne smije klanjati. njega se ne smije klanjati nikako. Ja čovjek braćo ko pravi sihr, on je keafir. On je nevjednik. I ne može biti Ništa drugo nego nevijednik. Dok bavi se sihrom, mora je učiniti Zašto? Zato što neće šeitani i džini biti pokorni njemu, osim kad učini nevijerstvo. Ne, ne može mu djelovati njegov sihr osim kad učine nevjerstvo. Kad učine nevijerstvo? Da učini malo veliku ruždu na mushab, da, da prinosi žrtve, da prinosi, recimo, traži džino od njega da mu zakolje mačku. Njemu, u njegovo ime, ja sam taj, taj ime, to u moj ime, prinesi mi žrtvu mačku. Pa čini mu sibe ta što mačku kolje, što ne smije, u osnovi mačku jeli, što prinosi drugom ima Allahu i tako. Tako da bi njegov siher bilo djelotvoran, mora učinti kufor. U on će biti samo bez veze rad, neće nikom ništa navoditi. Da bi saznao nešto što se dešava negdje tamo, mora učinti kufor da bi ovaj obavijestio. I to je stav velikog dijela islamskih učenjaka ovaj velikog djela i po tome su pitanju, ovaj žešći su hanefijski učenjaci. Čovjek mora, znači, počiniti to dijelo tako da je sihr, ovaj sihr je posebna stvar. I kada sihr bazi braće priči, koji se pokajali šta su radili, ima dati se svaka dlaka na tijelu naježi. Šta su morali raditi? I šta su morali džinima činiti? I jedan od njih je pokajao se, bilo je, javno govorio čovjek, pokajao se, I oni obećali da će, mu, da će, ga, da će na njega napasti. Da će... I kaže, dijete je predavnom, kaže, puhalo se, naduvalo se, onko dok nije puklo, eksplodirao. Njegovo dijete, pre njegovim očima, nakon što se pokaju, onda njega je zijete. Tako da čovjek koji uđe u to i počne se baviti sve tih, više ne može pobići od toga. Jer onda se boji za sebe. I onda biva kao čovjek koji pristane da tamo sa nekim službama kao džasuz, Maja, oveš tajac nekakav nešto i kad nećeš, kaže, onda ćemo im tebe, kaže, otpriti, kada ćemo ljudima ko si bio što, i onda mora čovjeti. Isto je tako sa Sahirom. Tako da je Sihar jedan od najtežih grijeha koji može biti, koga čovjek može počiniti na samla sačuva toga zla. I bilo je, ljudi su izlazili, govorili, ja, šta su radili sa krvi od hajza, kako se mora pomoći ajiti, se moraju pisati sa krvi od hajza. I to je naopak, u nezatka moraš pisati. Ne Nima kuprijata kakvi se ne radi. Da, jeste, jednostavno, znači da, da namaže stopala, da namaže dole cipele sa nečisti, da gazi po mushaapu jednostavno mora raditi sve vrste mogu, jer neće dogačije šetan da uradi nikakvu šta. Uslugu neće da uraditi. Moraš da bi on tebi, šta ti to njemu činiš da bi on tebi uradio? Daj mu para, šetanu ne trebaju pare. Ne mu treba došlo u iskuće tvoju ukravo pare. To njemu ne treba. Nego mu treba tvoji kupor tvoje nevjerstvo E, ako hoćeš tako vrati, onda, onda je to. Zato je ovaj sihr je posebno opasna stvar. I u hadisu je dokaz da onaj ko učini nešto što je razlogom za nama, naziva se klanjačem. Čovjek koji činira, a to je da hoda prema džami i naziva, broji se da je šta u? Nema, kao da je klanjačem. Dok si uzio te razloge ili sebe vedunjalučke, onda se brojiš da se od te šta? Od te skupine. Kao onaj čovjek po jedan da se pokaje pa krenuo u ono drugo selo tamo. Pa je na nasled puta, onaj što bio da izdae ta osoba. Pa je nasled puta šta? Preselio, on je krenuo da se popravi, da ode među bolje ljude i uzeo za te uzroke. Ali nije nije uspijao da to se odradi, pa mu je to računano i kaže se da je, pa ovaj, je preselio negde na sredini pa da je da se posvađali Melaki Azava i Melaki Ahmeta, pa da užišena na ono približio njega za jedan pedalj toj zemlji koja je bila dobra, pa je priključiva se tim ljudima zbog svoga šta. Nije taj svoje žene i svoga žana da se priključi tim tim ljudima. Isto tako je dokaz da opraštanje tih griha znači biva kada čovjek krene u džamiju i kada korača prema džamiji. I u njimu je dokaz da namaz u džamatu nije uvjet za njegovu ispravnost. Kako? Ko zna? Vista, izgleda meni za... Ustaviti uvjet, ali džamiju. Uvjet. Ja ću ponoviti pitanje. U hadisu je dokaz da namaz u džematu nije uvjet za njegovu ispravnost. Vrat ću moja, mi, mi govorimo ovdje fino, kažemo namaz čovjeka u džematu je bolji od čovjeka koji klanja u svojoj kući pojedinačno. Pa znači klanja u svojoj kući kako? Pojedinačno. Je mu namaz ispravan? Jeste. Jeste. To je dokaz, znači, da namaz u džematu nije uvijed za njegovu ispravnost. Znači, u ti je bio blizu džamije i klenjaš svoje kuće, namaz je ispravan. Jeste ispravan, a grešan što se ostavio džemat po mišljenju u leme koji kažu da je namaz u džematu vađib. I kada bi rekli da, da, da nije, znači, u svakom slučaju, tvoj namaz je ispravan. E to je, znači, dokaz da je, ovaj sami hadis i kontekst sadisa je dokaz da je, da namaz u džematu nije uvijed za njegovu ispravnosti. U njemu isto dokaz da čovjek koji iziđe u džamiju ne treba da izlazi i da uz to ima i nekakvi drugi nijeta. Idem ja u džamiju, krenjatel sam povezu pakete, pozada auto, koji su to ispred džamije staviti, pa prodavac pa popola nijet ne lijedi. Ako bi nijet zadunjalo bio veći namaz je šta? Ibadet je neispravan. Nije manje nego neispravan. Ne može biti ništa da čovjek nijeti sa, sa ibadetom. Ako bi bilo popola, opet je šta? Neispravno. Ako bi bio onijet, onijet i namaz, a nijet isto tako i, ovaj, i prodaju. Ali je namaz jači mu nijet. Jer onda je ispravno. To je mogu dva, ali i badetima. Jeste, u džami kad kanjaš podneske, sunete i ti hitle meseče. A nekad prodaješ jabuke i šlive i dva rekiata te hijeta. To ne može spajati. U svakom slučaju, je čovjek ne može isto vrijeme ovaj, trgovati i, i A, ako bi bio jači nijet za šta za ibadet, to je kod neke uleme izazvalo ovaj iškal probleme. I to je razilaženje. Da li mu je to priznato ili nije priznato? Da li je ima ne nalazike ako od početka samog nijetila koje je u samom onome ušao šta nijet. Čovjek je došao, dovezu u sve hoće, ali kad je u namazu stovo I vidi da ima puno ljudi da ulazi i onda kaže, a trgovine. To sta ljudi u džami, moći se ovdje nešto prodati. Onda mu je ušao nijet šta, nakon čega. Nakon ulazka u. Tu neka on nema pravi isto razliku, da postoji razliku iz samog početka i nakon toga. U svakom slučaju, ispravno je braće čovjeku da bude ovako. Da dođe radi namaza. A ono sve što dolazi mimo toga je šta? Uz put. Ideš na Hadž radi Hadža. I ne razmištaš ti nešto. Kad dođeš dole, kad sve, a onda kad si završio ili usad, on otići kada kupiću, poneću robe sa svom da prodajem. To ne smeta i tad moj Allah spojio dvije lijepe stvari. Spojio šta? Ugodno sa lijepim, ja tako na Međutim, da čovjek dođe, ide već u avionu i hrame obukao, leti preko mikata, ljudi učin u a pred njim sve vrste moguće i mirisa, i halina, i rđilbaba, i... taj čovjek već pomiješao šta? U samom početku pomješao svoj i pokvario je svoj nijet ili ga je ovaj zamrzao raznim nijansama, ali da bi znao onda kako će biti. U svakom slučaju, naj bolje čovjek znači da dođe i da njegov nijet bude isključivo radi ibadeta, a onda nakon toga ako se desi nešto usput neka al-khair, to je a, njemu dobrota da Allah dželle šanu. I na kraju ovaj a, imamo hadis iz secta hadisa poznatog Da je namaz sami svakom bolji od namaza bez mih za 70 puta. Sjećaj se onoga hadisa. Uh -huh. Kuna bilje zibruh u zemi, bilje želja drugi smo da po ome hadisu ima jedan od hadisa po kome su nam raziše radišla. Jedni kažu da je vjerodostajan po Buharinjem u svojim kriterijima. Drugi kažu da je sahi, treći da je hasen, četiri da je, da je peti da je batil, da je lažan. Svi mišljenja imam po kateri hadisa. Ispravno da je hadis slab, a kada bi kazali da je hadis šta bi vjerodostajan, Znači, značilo bi da je namaz sami svakom, da je mislak, znači, bolji od odlaska u džami i u džamat. Što ne odgovara ni ciljevima šarijata, ni općim islamskim poimanjima i tako dali. Tako da, istavno da je ovaj hadis dajiv, a uzvišen je Allah te barake o teala najbolje zna. Nakon toga nam dolazi hadis Ebu Hureyre, o kome ćemo govoriti u našem navednom predavanju nakon jedne dvamjesečne pauze, inšallahu ta'ala, da će ta'ala ta da nas pouči našem dinu, popravi naša stanja, naša djela, i da nam dadne da iskoristimo, znači, ovo vrijeme ispred nas odmora na maksimalno optimalan način, se okoristimo, pripremimo nešto za ahiret, Allahu ta'ala anem, salim lahum, mala nebina muhammed, mala nebina muhammed,